Önkelmes vasárnodéltán kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió, valaki telefonál, vegyük fel. Halló. Sziasztok, csak azt kérdezem, nem tudván a témát, gyurka vagyok, hogy miért a két Gyurika! Azért kell, mert odakint ilyen, az, az, Azért kell, mert odakint a, a stábbal, a bodorvirággal, a patakivirággal és a cucuval, éppen azt beszéltük meg, hogy ki a legférfiasabb férfi a klubrádióban. Tehát volt egy ilyen kis beszélgetés. Akkor értem. Többett nem szól a De viszont maradjál. Mert, mert, mert, hogy, mert hogy kapcsolódsz a témá, kapcsolódsz a témához. Arra gondoltam, hogy, hogy miként, két. Két jelentős harcost vesztettünk el az elmúlt egy hónapban. Szantuszt e, és Leo Fifarcsit. Leo Fifarcsit istenem. Hogy, eh, hogy próbálj meg a kedves hallgatókkal feltérképezni azt, hogy, hogy mit gondoltunk mi a 80-as évben a jövőnkről. Tehát, hogy, hogy volt -e egyáltalán jövőképünk. Mi volt az az életérzés, amit egyébként ez a két férfi. Eh, kontrollcsoportnak a dobosa, és a filmrendező az meglehetősen pontosan uh, lerajzolt. Szóval, hogy szóval te, te mit gondoltál 1983-ban, hogy, hogy, hogy mi lesz belőled, Pál Figyuri? Én 83-ban diplomáztam, és nagyon rossz helyzetben voltam, mert azonnal bevitt a katonának a diploma évében. Uh -huh. Május-júniusban diplomát kaptam. De ez már jó, diplomát. hiszen volt, akkor, akkor előre láttam másfél évet az életedből. <gül> De az a gáz benne, hogy nekem akkor már volt nyomdás szakmán, fotós, reproduciós képész, uh -huh. obszert gépmester, retusőr, és grafikusi diploma. Obszert gépmester, istenem. Igen. Igen, világató asztalon, passereket, vágójeleket fölvordani. Tudom, ismerem a munkát. A Csihán sárga, bíbor, fekete színkémonatokat a RGB-ből gyertünk vissza. Nem tudom, hogyha a RGB fúriákon keresztül lefotozzuk a színes, vagy a néven color eredetét. Akkor visszakartjuk a komplementet, Csihán sárga, bíbor, fekete színkémonat, a negatívokat, amikor csak... De ezt a nyomásnál is szétszedjük egyébként, tehát... Na, vissza Szomoregvittek szóval a, uh, a katonának, és hirdetéstechnikusként vittek a katonát, ami széletségi szakmán volt. Uh -huh. hát, írzatlan ki, izélása volt a, velem Na, ez a dolog. De a, a, az elment barátainkról, ráadásul még elment uh, Attila barátunk is, aki Melyik? fotós volt. Melyik? Egy... Nem, nem, most nem, nem, nem, nem, nem, nem, Melyik? Azért nem mondom, mert hogy nem természetes a csalála hanem ön maga döntött tudésed miatt nem illik. Az más, hogyha valaki az elfogytott... De nem a okán, és aki Nem, nem a, pácser, a és az, szóval az más, hogyha valaki, aki nem mondott, és magában elfogyt dolgok miatt lelki értelmet uh -huh. összelak egy blaganatot, és akkor úgy elműszívőt a Aha. De aki úgy is dönt, azt nem illik ilyen műsorban, úgy gondolom. Oké, rendben. De hogy minden lelki, minden szerű baj igazából az igazából adódik. És nem tudom, hogy szegény ki, akinek imádtam a rajzét a hócipéden, imádtam a vektorosra való áttérését. Most grafikai részlet, hogyha mondhatom, hogy a manuális, figyeljátok, a papírra való klétával, túlsa recsettel, bármivel való rajz, amit az ős, ős graf, grafikus ő, csináltak, Jánti Bor, Csajdik, Fülöp, Párrai György, Baláspiri. Baláspiri Balás, igen, Szűzabó, József és a másik, és még ö, ö, milyen Anneli, ezt Vasvári Anna. Uh -huh. Hát ők a hagyományos papírra való, szétszerúzával, szétszával, tusssal, bármilyen csinálták, de a, a kísépen átért a vektoros rajzolás. és ha valaki, nem akarok te csinálni a holzitő portrénak, de emlékeztek lesz téged is, meg a hallgatókat is, hogy iszony jól tudta a karaktert átírni olyan technikává, amit vektorosnak most, tehát a generált léjéreken keresztüli fleckekből álló tónus különbségekre, mm amit még a citát időszakban hallomára, a citát említetted, úgy hívtunk, hogy hogy Hát, színe a tonos átmenetnek az éles vonalakkal való elválasztását hívtuk Izuhélián. Szóval ő olyan jól, jól csinált az egész, és, és hát isteni volt látni még a, még a Parakovácsot is egy 15 évvel előtti fotóját, ami hegyes fogakkal van, azt írta a rektorosra. Uh -huh úgy nem akarom elvenni másoktól. Csak nem a... veszed el. Nem fognak telefonálni, mert nem ismerük az emberek sajnos se a, a lehockit, se a, a, a santus -t. De itt, ha már ott, kaptam, ott volt Hegedűs István, aki grafikus illusztrátor volt. És ő, hi ő volt a hihi? -hi? Hi -hi pontosan. És ő, ő, ő, ő, ő, ő Humoros, humoros rajzokat is csinált, így merem mondani. És úgy neki valamilyen betegségfolytán nem akarom mondani azt sem, a jobbik keze elkezdett remegni. Mm. Ő bizony átette a, a, az eszközt a másik kezébe, és kezdett, mivel a agyban van nekünk a rajzolni tudás, hát a perspektíva háromdimenziós látvány és a kettődi meziós papírkezeti átmenet az agyunkban történik a kezünkben csak egy egyszerű egy eszköz, amit lehet ügyesen megtanítani arra, hogy viszonylag pontosan adja vissza azt, ami az agyunkban van a látvány alapján, ha szóval ő átrakta a másik kezébe a peruzát, és gyönyörű, remegős, egységes, harmonikus illusztrációkat csinált Isten jókat. És ő volt még a... talán a Réber is ilyen volt, a korai Réber, aki mm -hmm. csinált illusztrációk mellett karikatúrákat is, hogy... Hát, uh, próbál. Úgy jól belegondoltam az elmenni a és az elmenni kérdésre. Nagyon van Mind Mindegy, metában nyomtam, Szia. Sziasztok! 24.07.953. haló Jó estét. Jó estét, Szevasz tengerész. Szevasz tengerész. 83-ból egy történet. Bár én hajlamos vagyok összekeverni az éveket, de ugye hogy 83-ban nyitottuk a Budapest koncentrációs központot. Uh -huh. ott, ott én, én voltam mondjuk hajakend, uh -huh. és jött hozzám uh, riportot csinálni egy, egy újságíró a népszabadságtól. Uh -huh és hogy hát ez a csodálatos kongresszusi palota, és nekem nem esett le a tantusz, hogy ez mit fogok érni, de tulajdonképpen egyébként a, a történt az az, hogy a Budapest kongresszusi központ azért lett, mert a Mémó székház más volt a, a párt mm. És akkor az volt, hogy az öreg rából intott már, mint a kádár, hogy jó, a F-társak, akkor most itt van ez a ez az osztrályok hitelkonstrukció legyen Budapesten egy kongresszusi központ, de a 13. párkongresszusra fogjuk megnyitni. Uh -huh. és, akkor, és akkor valóban kész is lett addigra nagyjából, de rengeteg probléma volt. Hát én ott műszaki gazdata voltam, és hát én az operatív ember eszméletlen nincs oda küzdelem volt. Hát én 24 órákat ben voltam egyfolytában, Hol kigyullottunk, hol eláztunk, szóval mindenféle bajunk volt, és hát rengeteg volt az osztrákokkal, mert egyébként az osztrákok, csak ez így zárójelben mondom, rettenetesen palira vettek minket ez az osztrák kölcsönnel, mert az történt, hogy adtak a pénzt, de csak osztrák vállalkozóknál lehetett elkölteni, ezért aztán mi fölvettük a kölcsönt, osztrák fővállalkozónak kifizettük, aki magyar alvállalkozóknak alamizsnáért megcsináltatta a számlákatnál yeah. a konzoloszi központot, és eltette a lét, mi meg fizettük a hitelt. Na szóval, 13. pártmograsztus is jött a riporter, és én őszintén, én őszinte ember vagyok, és én kiöntöttem neki a szívemet, hogy hát ez kívülről nagyon szép, de hogy ez mekkora rakás szar. Itt vannak ezek a csodálatos dolgok, ugye száz meg szobrok, meg minden. Uh -huh. Notabene benne megint nyitok, egy zárójelet az ott, hogy privatizálva lett, és a franciák megvették, egy negyedosztályú belga belség, ez az összes magyar mű remekeket mind szarrá lebontotta és lepusztította, és lett egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen egy ilyen minimál arc, vagy nem tudom, én úgy nevezem ezt a stílust, hogy mindegy, milyen csak szétne legyen. Na, visszatérve a 13. veszős, és én mondtam az újságjának, és mondtam, és mondtam, és azt csak kikapcsoltam a magnót. Azt mondja nekem, az Isten áldja meg, mondjon már, mondjon már valami jót is. Mondjon mondta. már valami jót, amit le lehet írni. Ja, mondjon már valami jót is. Aztán nem tudom, hogy mi az én bánatot írt, mert cikket nem láttam ebből, mert nem is érdekel. de ez volt a Kongresszusi központ és a 16. párkongrasszus nyitás. Na, ennyi, Szavasz. Robi. Köszi, Szavasz. Köszi. Szavasz tengerész, 240795, a Klubrádió, amely eh, hát az önök segítségével, a 80-as évek életérzésének próbál utána járni. Ha van gondolatuk, akkor azt, azt halásszák elő. Volt egy jövőképük. Tudták-e azt, hogy mit csinálnak egy hónap múlva? Nem véletlenül mondtam ezt a, a pár hogy, hogy de jó, hogy behívták katonának, hiszen, hiszen akkor megalább tudta, hogy mi fog történni másfél évig. Haló. Jó Jó. Jó napot! Szia, Káder György vagyok! Szia Gyuri. Hát a kérdésre az a válaszom, hogy én akkor értem is, éppen elkezdtem az egyetemet az első évet befejeztem, és én azt gondoltam, hogy ilyen kallódó értelmiségi leszek, mint a Bereményi vagy a Hajnóci Péter. Hogy, hogy, hogy is írtat Bója Péter állástalan, ezért diplomátlan? Ja, vagy vajon igen, közt Bolja Péter, igen, az igen, és most hirtelen nem jött eszembe más író, de, de valami ilyesmi leszek, tehát, és egyébként is természetesen én is író leszek. Uh -huh. Azzal együtt, hogy egyébként Moszkvába jártam vissza kénytemberekkoriban. Aha. Uh -huh. De valahogy így, így képzelte a jövőmet, és akkor ezek a, hát például az eszkimó asszony fázik, az ugye ezt, ezt így erősítette bennem, hogy hogy ez nem hogy nem, mint abba lett volna. Ez egy kalódó értelmiségi, vagy, vagy inkább csak hallódó emberek voltak. Bocs, hogy félbeszakítalak, az nagyon érdekes volt. Az Origo zárójel, itt jön egy ilyen disclaimer, tehát, hogy az Origo alkalmazottja vagyok én is. Tehát az Origo egyik munkatársa készített egy filmet In Memoriam Xantusz János címmel, amiben Matkocsik András az eszki fázik operatőre beszél, és felmesélte azt, hogy a Xani, az, az hónapokon keresztül felvette a beszélgetéseit a Mariettával. Tehát ők úgy jártak, nem jártak most igazából mindegy is, de hogy, de hogy, hogy, hogy azok a mondatok, amik a, az, fáz, az Eszkimasszony fázikban vannak, azok azért olyan pontosak, mert hogy azok Marietta a saját mondatai, igen. Na most ezt, ezt, ezt nagyon frakpánsan alátámasztja egy videó, ami nem viszont nem tudom, hogy hol van a neten, de, de megtaláltam, de hát ha beírod valóban Szantusz János, akkor megtalálod. Egy körülbelül 10 perces, perces videóval Szantusz valamikor a 2000-es években beszél a, a saját karrierjéről. Uh -huh. nem, nem olyan régen ez egy a saját karrierjéről. És ebből például az derül ki, hogy a, ezt a filmet többek között a Mag is köszönhetjük. Persze, persze, persze. Mert, mert tulajdonképpen ő, ő kezdte el noszogatni, hát hogy... Hát volt a stúdióvezetőm. Igen, meg ő az, az asszisztense volt. A, a a, a, öbek, meg az, az asszisztensa volt, igen. A, a Xantus volt a, asszisztense, a Az, az utolsó jelent. kéziratban talán. Én az egymásra nézve. Vagy az egymásra nézvében. Mint, lehet, hogy abban is, nem tudom. És akkor, akkor már elkezdte noszogatni, hogy már végzett egy vagy két vagy nem tudom most már az egy nagy játékfilmet csinálni, és kérdezte, hogy van-e és akkor mondtak a hogy van, de nem volt, hanem ez volt, hogy ő lógott ezzel a társasággal. Igen. Lógott ezzel a balat, a, a Trabantal. Igen, igen, a... igen. stb. És, és akkor hát ebből le, és egyébként meg a, a süketném a motivum pedig úgy került bele a filmbe, hogy előzőleg egy kis filmet kérdezett. Volt egy filmje, igen, a, a... Igen, igen, nem fog eszembe jutni az... itt és máshol, vagy vagy, vagy így és máskor, vagy valami ilyesműbben két süketném a beszélget, illetve egy süketném a beszélget egy, egy, egy, egy, egy értővel, és arról beszélgetnek igen. Tehát hogy tehát meg volt az Nem előzménye van. valóban. Tehát ez halál, és akkor azt, hogy túl, arra is fényderül, hát én mindig csodálkozom hogy ilyen sikeres rendező. Azt azért őket... nézd meg az origont, tehát kint van, talán okay. még a tímlapon is a... A, az én memóriám Xanthus János, de ha nem, akkor a filmklubban biztos, hogy ott van. Filmklub Jó, hát mondom, én, én, én így, így így közöttem, hogy valahogy majd én is ilyen művész leszek, és, és, és, egy, és hát ilyen mélységesen le fogom nézni ezt a szocialista rendszert, meg annak az összes negatív ö, hozadékát, jelenségeit, és, és nem tudom, és fogok nem uh -huh. tudom. Valahogy így... így, így. Ö, de akkor ez is volt legalább jövőképed. Hát igen. És ez érdekes, hogy nem nem el igazán. Azt hiszem, hogy azt gondoltam, hogy majd majd ugye hát én mérnökként fog végezni, elmelek egy járot, nem fog dolgozni, mert valahogy benne egy ilyen kép, hogy Magyarországon senki nem dolgozik. Tehát, hogy vagy, ha igen, az se kéne, mert azzal is csak baj csinál, mert csak selejtet termel. Hát. ez hát ezzel minden sajtóból mindenhonnan szociális. Hát, az Zsille hogy mesterséges szervezetlenség irányított kontraszelekció. Tehát nagyjából ezt határozta meg a magyar gazdaságtan. Két évig dolgoztam gyárban végül is, fejlesztőként, és ezt tulajdonképpen akkor nagyon lelkes voltam, már sok pár évek, tehát amikor végesztenység dolgozni, de hát most visszatekintve azt kell, hogy mondjam, hogy igazán volt, 83-ban, tehát az agyáról. Hát aztán utána nyilván jött a rendszerváltás, őrző, nem ugye, hogy volt. És... Nem, igen, igen nem, nem folytott rendes, tisztességes munka. <gül> Mindegy, most már. Uh, annyit, hogy ha már említettél az origót, akkor mondhatom, hogy hol vannak Santusz-szűnyi illegálisan. Hát, hát most van az indexen az a rákérítő. Igen, ezt akartam, igen, a De egy hétig volt, vagy van. Tehát Én, ott fönt van még eh, a Napokban még láttam, napokban. Én láttam. is megnéztem, te napelőtestem meg is hatódtam rajta. Én a rocktérítét szoktam megnézni, köve évente, egyszer, kétszer. Hát azt tudod, tudod, én miért? abban asszisztens voltam. Ja, én nem tudtam. Ja, nem, tehát, a, tehát abban én voltam a szantus első asszisztens. És... Hát akkor, akkor én leteném, és az azért mondhatnám valamit arról, hogy hogy készült, mert ugye nem annak indult ez, ami lett Jó, akkor, a, akkor elmesélem. Oké, okay, hello. Okay, Nincs telefonálom. Jó. Szóval úgy volt, hogy, és ezt egyébként leírtam ebben a Xanthus Jánosról szóló nekrológban, hogy, hogy a rogtérítő film az eredetleg úgy nézett volna ki, hogy, hogy Pajor Tamás, a, a fiatal ember, tehát egy vidékről bekerült rendőrtiszti fő is, középiskolás, azt a feladatot kapja, hogy, hogy épüljön be a, a magyar underground mozgalomba. Tehát, hogy, hogy vannak ezek a felszabtéri gyerekek, meg ezek a... meg ez az Európa kiadó, meg, meg, meg URH, meg mindenféle fut... petting nevű zenekar, hogy idézem Erdős Pétert. Tehát, hogy lehet egy zenekarnak neve az, hogy petting. És, és az volt a terv, hogy... hogy hogy hát ez a, a pajor az egy ilyen, egy ilyen rendes rendőr. Jár a középiskolában nem dohányzik, nem iszik. Az egész dolog számára ilyen teljesen érthetetlen. De hát ez a feladat, és csak elkezd otthon a kollégiumban, vidék is rád, elkezd otthon a kollégiumban így a rakendróra felkészülni, elkezd zenéket hallgatni, megpróbál gitározni, megpróbál dohányozni, tehát rosszul lesz tőle. Uh, iszik, au, oh, attól is rosszul ez de valahogy mégiscsak <coughs> csak beleeszi magát ebbe a, a, a feladatba, hiszen rendőr, tehát egy jó rendőr az, az elvégzi a, a feladatát. Melyik az a, a, a szerpikó? Talán emlékszel erre a, a, a filmre, nem, nem, abban is valami hasonlóban, hogy hogy, hogy a Pacino beépül a a, a, a maffiában, de hogy, de hogy ilyen nagyon nehéz neki. Tehát akár áthalásos is lehet a történet. És akkor így lemegy megy a, a, a, a kis pajor, a rendőrtiszti fő, középiskolának a hallgatója az FMK-ban, és akkor tettlik, tetlik, botladozik, meg, meg életetlenkedik, és de hogy. De hogy van így, így kezdi felvenni a ritmust, tehát így így így, így megtanul gitározni, aztán már annyira nem, nem rúg be, összeismerkedik is merkedik emberekkel és és úgy úgy annyira jó komolyan veszi a rendőri feladatát, hogy hogy megalakítja a neurotik nevű zenekart és a neurotik nevű zenekarral elkezdenek játszani. De ott közben, ugye? mák, tea, meg Minden kv és és hogy hogy, hogy hogy elkezdenek így működni mint andor rendszerekkor és és tök sikeresek mint amegyép egyébként a a is az volt és és aztán egyszer csak így behívják a, a, a főnökei, hogy hát akkor referáljon, hogy hogy, hogy ment ez az ez a underground mozgalomba való beépülés. És akkor elé tesznek ilyen fényképeket, hogy, hogy, hogy kikkel van, meg kiket ismer, meg ilyesmi, és akkor ugye addig már meghasonlul a pajor, a filmbeli pajor, és, és hát azt mondja, hogy hát ő nem ismeri ezek az embereket, tehát hogy, hogy gyakorlatilag átesik a, a jó oldalra. És, nem, és hogy nem tudja, hogy, hogy, hogy, hogy kivel van lefényképezze, nem tudja, hogy ki a Ruf Tibor, aki egyébként a hígyűlökezetének most a, az egyik vezetője, nem tudja, hogy, hogy ki a zsiráf, nem akar beszélni arról, hogy ki a Power Henryk. Úgyhogy <coughs> egy tök jó film lett volna. Csak közben, csak közben megtért a, a, a Tamás. Ott volt a temetésen, Xantusz János temetésén téglap este, délután tegnap előtt, délután, és uh, hát ez egy ilyen igaz Irak temetés volt, tehát hogy ott volt az egész Magyar Anderland mozgalom. Tehát a Wignichitől kezdve a, a, a Pajoronát, a, a Zuzun, a Mészáros Márta, a, és hát az egész filmgyár. Ha lehet azt mondani, ha lehet azt mondani egy, egy, egy temetésről, hogy szép volt, akkor, akkor ez, ez valóban szép volt. Leginkább azért volt szép, mert, mert a falkapcsolíti temetőben volt. És fél kezdődött, de a temetés végére sötét lett. És akkor a, a, a sírhoz vezető út az mécsesekkel volt kirakva. És a, a hozzátartozók hogy ilyen mécsesekkel áldogáltak. Ah, Na, írek A mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi műsor után a vasárnap, délután a feleséged és túl vagy már a vacsorát, így válik hát a szácsi eszközé az esnét, sétál a párok egyik kelesztél, az afrikai az el a hasaz, te nem vigyáld, és elmérd két felé hasaz, ez már duplak, teudó, ez már tripla csavad, hú, konyár, a tavasz, Azóta csak fekszel és legyenketed magad Szép zsír, szép húz De ha élni támad kedve Hasonlítani rád. Az asztal fölé Emelkedve, Rock'n'Roll Boy Balkán, Egyedül van és röhög a falkán Írszte tele az utcákat És fogalmaz át a térképet a mérhetetlen túlzásokban ne tart semmi mértéket. Az a két évvel szóba hallhatatlan, ha, ha, ha, ha, ne úgy sem tesz be, ha hiszel a feltámadásban. Legalább nem letel. sírkövet, neked törvény, nekem Neke törvény ne. neked törvény. 24.07.95.3. Itt a klubrádióban az addig jó, Digió Kádár él, ami a 80-as évek életérzésének próbálma utána járni. Haló? de csak azért jelentkeztem, mert hogyha esetleg nincs ebben a témában hozzászóló, egy korábbi témával kapcsolatban, vagy információt adhatnék. Köszönöm. A jó múlt korában szó volt a hatvanas években, hogy hogy szint volt a dolog, és Aha. ő fölvetette a Rócsilt Klárát. Igen. Nagyon érdekes volt, a minap, október 13-án délben a klubrádióban Font Gabi ismertette. Nem Font, Font. Font, font, nem? nincs nincs nincs Gavit. A Rothschild Klárától megemlékezett, hogy 76. október 13-án meghalt, és méltatta az a, azt, hogy milyen körülmények mm -hmm. között dolgozott, és a végén tulajdonképpen a halála, hogy hogy történt, és ez a, a, a hetedik emel, szóval kiugrott a hetedik emeleti lakásából 73 évesen, azért, mert egy fog problémája volt, és hogy a <coughs> fogorvos műveletek akkor még nem tartottak olyan szinten, hogy, hogy meg tudták volna mm. oldani, és rengeteget szenvedett, és nem, nem viselt el tovább már ezt a fogor, fog uh, problémát, és ezért lett öngyilkos De nagyon egyébként kedves, találtam egy cikket, a, a népsz, egy népszabadság mm. cikket, 2003. február 22-éről, egy egész fél oldalas cikk, az Enkósa Judit írt, a Rothschild Kláráról, hogy száz éve született Rothschild Klára, és nagyon élvezett, Érdekes, mert ő itt leírja, hogy, hogy a szüleit nem jöttek vissza, az édesapjának volt nagy divat, szabósága igen, bent a Váci utcába de viszont ö, Auschwitzból nem jöttek vissza a szülei a az, az férjét pedig munkaszolgálatosként vitték el nem jött vissza soha és valóban úgy van, hogy akkor ön mondta hogy ő Újságárus. egy darabig így írja, hogy újságárusként Igen. tartotta el magát. Nagyon kedves. És senki se tudja pontosan itt van, hogy hogy történt, hogy az 50-es évek elején visszatérhetett a szakmájához. De minden esetre megalkot megkreálódott meg, ez a Váci utcai mm. üzlet, és évente többször, még a rákosi rendszerben, tehát évente többször elutazhatott Párizsba, de 56 után bővült ki igazából a, előtte a, a, a, az egész lehetőség, és hát még arra én is emlékszem, hogy a Tito felesége ez garratott, gy itt köszönöm Hanna, ennyit akartam, mondani, de itt a klubrádióban való megemlékezésnél itt a Gabi megmondta, hogy Psota és Halász Judit varatott nála. Szépen. Úgyhogy bocsánat, hogy én meg ezt bemondtam. Vislát. Viszlát. Viszont hallásra. Aló. Erős. Megint vagyok, ha nem gondolom. Nem. Itt van először Jovanka Tito férjének Jóván Jó, a Tító és a Roccsétszalomban választott, e, igen. Nekem a Tító konnya, tehát a konyhája könyv van nálam, de Aha. nem ezt akarom mondani, hanem hogy az életére is ez. Hogy én lemezborítokat csináltam a 80-as években, az Eddával a Eddával kezdtem főiskolásként, és ha már Erdödő Péter és Borsja nem Péter szóba került, igen. Én mondtam. Én mondtam. <laughs> Szóval, amikor csináltuk a lemborítókat, az erdős Péter nagyítóval megnézte, hogy milyen szövegek kerülhetnek a uh -huh. Tehát az Erdős nála én a kis de be beírt leveleit a fiúknak, én abból kiolvoztam és abból raktam a spirálfizet uh -huh. hátára a és az Erzős szó szerint végleszi mindent, amivel mi nincs baj. Természetesen nem lehetett benne kurva anyád, meg nem lehetett benne ilyesmi. Erre gondolom, érzékenyebb volt sokkal jobban, mint más de hogy a Kft-nek, amikor csináltam a borítóját, az üzenet a Lizbölt. A messzelen férfiak a, a sarkában. <gül> az a macska az úton volt, azzal nem volt gond, hanem a következő nem, ez az üzenet a Lizbölt, azt a pozsanyú úton kivéreltünk egy elépszis alakú listát, amit kitapétáztam ilyen karibbi tapétával, és beültettem egy nyugányban. Ja, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, emlékszem. Miladés, kubai, gyönyörű Aha. valettáncos nőt. Hát persze lenyűl, pontosabban felső nélkül. És persze csináltuk veszeli Gyuri-val csináltuk a fotót, csináltuk a melltartósat is, és azt mondtam, hogy elérjük a hatödik hazakad, hogy ne dobhassa ki az erdős ezt a fotót. És köszönöm annyit piszkálott. volt, ja, Hegedű Gyuri volt, vagy a veszem, nem emlékszem már. Annyit piszkálódott a, egy órát tököltünk ott, hogy, de hogy miért nem mehetne egy, egy félvérföld, akinek nem látjuk a mtartó vonalot, tehát nem látjuk a nap, napét. Mm és akkor csak a legvégén elő kellett a azt, hogy jártam, hogy az én tartott. és akkor hát kell elősgétre, hogy nagy győztem. De még egy dolgot, hogy mondják, az a drága az akit annyira imádtuk minden kézén, és amikor csináltam az egyik lemezét neki, akkor azt találta ki, hogy hús mentes legyen a hús árú, áruk És hát átjavítottam a hát emmé, és ő annyira akart tiszkálódni a a dolgok ellen, hogy azt is kérte, hogy írjam ki azt a húsbolt, a védőjára, hogy nincs már, hogy hús nincs. Uh -huh. És azt viszont, természetesen nem erdős, nem borsi mondta azt, hogy ez tüntes, de Ezt uh -huh. a feladatot, hogy nincs. És a hófshoz visszamentem, és mondtam, hogy hát a bors nem engedi, azt mondja, mert vele, nem így mondta persze, hanem, hanem ért érthetőbben. Uh -huh. Írd be azt arra a kis felületre, hogy van! kézélünk velük, hát ezek nem, pedig nem, mert tehát, Ha azt kell kérni, hogy van, akkor amúgy soha nincs, és ezt a verziót már a borsjára nem merte visszadobni, úgyhogy úgy meg a lemez, hogy húsmentes mentes áru hús, az ugye van, tehát soha nincs, de ma éppen van, és meg azt is kitalálta hogy írjuk fel a redőnyre, ervas technikával kiírtam ilyen kézi fújóval, hogy jöjjön május másodika is. Szóval Hufi akartam most, ha Köszönöm, Köszönöm szépen, Györgyka. Szervusz! Köszönöm, hagyom a üdvéket. Sziasztok! 24 07 3, ez itt a Klub rádió benne az Adi Kádárél. él, ami a mai műsorban két rock and roll hős harála kapcsán, tehát Lehoczki, Karcsi és, és Szantusz János filmrendező harála kapcsán arra próbál egy kicsit emlékezni az annak segítségével, hogy, hogy milyen életérzéssel éltük végig a 80-as éveket. Haló? Haló. Halló, jó estét kívánok! Ériko vagyok Budapestről, Ülözlöm. és csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon kevesen beszélnek Szantusz Jánosról, pedig én a 80-as jártam főiskolára, Pétre, uh -huh. és ez egy kultuszfilm volt. Abszett. Tehát abszolút kultuszfilm volt, és a Lukács Andor volt a minden. Lejártunk a Boszvára busszal az összes színházi előadásra, és a mihez Marietta volt az Isten, és a és az összes hát, mindenket. Igen, igen, igen. Csak azért nevetek rajta, mert, mert, mert hogy, hogy valahova én már nem tudom, hogy a blogomba vagy, vagy, vagy a vagy Zorigo Film Club értem, tehát hogy, tehát, hogy mihelyes Marietta az istennő volt. Így, de akkor bocsát, én nem olvastam Nem, nem, nem, tehát hogy, tehát, hogy tényleg, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy egy találkozásom van Mariettával, oda jön hozzám az FMK-ban cigit, kérésézet és tüzet. 16 vagy 17 éves voltam. Ez gyönyörű volt. <laughs> Na, nah. Igen, és, az, és nem hangzik el róla, hogy, hogy hajnócit olvasztunk titokban, és lukát szándoroztunk, és ezek az, az, az életérzéseket Nem hallom a telefonálókat, hogy hol vannak, hol vannak a volt csoporttársak, hol vannak a többiek. És rettelentesen sajnálom, hogy ez történt, és nagyon nagy hiány most néztem így a neten, én is, hogy Mariettáról egyáltalán, hogy itthon volt, ugye, és volt valami riportot olvasod az ember, mm. de hogy hol vannak azok, akik megszólalnak, hogy hát ez az ez van, hogy ez egy csoda volt, hogy ezt tízszer meg a moziba, hogy ez, Igen. Szóval ez egy akkora kultusz dolog volt, és hogy hajnóci, most elmentem idősebb fejjel egyetemre, és hogy fogalmuk nincs a gyerekeknek arról, hogy mi az, hogy ki az a hajnóci Péter, Szantusz János, nem tudják, tehát bo, hogy ezt nekünk ö, valahogy a gyere tovább. Hát én Merec... ezt próbáltam, tehát e, így át is dobtam a jellemző módon g a Igen. középső lányomnak, hogy a rockterítőnek az URL-jét most hogy kint volt az Indexen, hogy ezt nézze meg már, hogy ez egy fontos film. Hát igen, Idősz a, a 25 éves, 23 éves gyerekeimnek mondom, mondom, és plántálom, plántálom, hogy, hogy egy Lukács, szóval hogy ezt muszáj, mi ezt Mariaty, és egy Szantusz és csak ennyit akartam mondani, hogy sajnálom, hogy ilyen keveszen telefonálnak. Engem nem zavar. És hogy pedig ott voltunk, és ott vagyunk, és ez nagyon jó de, volt. De hogy, de, hogy megvetősen, pontosan leképezte egyébként János Absolut, is. Abszolút, abszolút. Tehát, tehát abszolut. Azt, azt a jövő képtelenséget, e, a, Amiben éltünk, az az, az ő filmjeiben. Az hát ő... igen, az, azért nyomasztóan hatott ránk, és azért nagyon-nagyon megrázó volt. Azért. Nyomasztóan hatott ránk, de nem volt más választás, tehát, tehát mi, Nem. Mi? Tehát öngyilkosság volt, nem meg... Hát volt is, Hajnó volt is, tehát lett is. De, de, de, de ezek az életérzések visszajönnek-e valaha, vagy hogy milyen volt, vagy az isvisszágunk elmúlt, szóval ez érdekes. Hát ugye most az, hogy ez érdekes, hogy, hogy, a, hogy a mai életérzés az mennyivel több és mennyivel pozitívabb. De ez már a Bolgár György új való. van. <gül> Jó, úgyhogy örömmel hallgatom a szeretés, és örülök, hogy megemlékezett róluk. Nagyon kedves, köszönöm viszont szépen. Viszont hallásra. Kész sokan viszont hallásra. 24 07 95 Önnek hogy keltek fel? 1983 Április 23-án Hogy mi lesz volnap? Halló! Jó napot! Megint, nem, megint én vagyok én, én, is én is szomorú vagyok, hogy keresem Telefonálnak ebben de, a témában de nem, nem, nem, nem, nem kell Jó, akkor nem vagyok szomorú De nem én szomorú vagyok Szóval uh, a a Én még azt a... sem értettem, tehát a, a Pataki Gábor szerkesztő úrral még vitatkoztunk is, és mondtam, hogy, hogy figyelj, Gábor. Tehát a, a klubrádió hallgatói azok azok jobbára nem értették, és nem értik, sem Xantuszt, sem lehetek. Igen, a szegmes, igen. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan, olyan, olyan korszak, ami, ami, ami más, tehát. Né, tényleg, a, a, nem tényleg... Nem, nem klubrádió kompatibilis, ha lehet ilyen hülyeséget mondani. Ez szerintem elég pontos leírás. A, annyit azt csak hogy uh, hajnócit... Uh, szóval én büszke voltam, hogy, hogy olvasom a hajnócit, tehát hogy ugye hogy nem, nem kellett a olvasni, hát ez meg, megjelentek. Meg, hálá Istennek meg, igen, a könyeni, igen, igen, igen, igen, igen. Akkor a, a követői egyfelől, a másfelől pedig... Uh, Na de hát én, egy, fi egy film és látod, hogy milyen hülye vagyok tehát, hogy még hoztam valai Pétert eh, a, aki szintén a, a, a héten halt meg, vagy, vagy az elmúlt másfél héten nem tudom, vagy kicsoda, úgyhogy, valai Péter színész a, a, a végszínháznak a, volt a, a tagja ja, Vallai, ebben Vallai a persze és persze. Petri György versenynek le, le, legjobb igen, interpretálója persze, persze. cipőmre nézek fűző benne nem lehet, hogy ez börtön lenne Hát, tehát az, a, az az est, amit mondjuk az FMK-ban 1983-ban tartott, hát az, az, az, az úgy ütött fejbe, mint a, az, az atom. Szóval azt akartam mondani, hogy pár évvel ezelőtt, ami van, azért már a 7 évvel ki Kijött egy fiam mindenféle visszhang nélkül a halálkilomagot Perzsiából. Aha, igen, igen, igen, igen, igen, valaki, most nem nem be neve, és rohantam a hol is, te jóisten. hát a művész moziban biztos ott játszották, hogy nem rohantam, hol mondom, nem fog kapni egyet, és akkor... Ott tudod egyedül. Majdnem, igen. Tehát ő, ő, ő órákkal, vagy egy, nem tovább, egy nap előtte megvettem a jelyet. És így, aztán talán, talán, talán pont az első. Tehát a, nem, nem a bemutató, de mit tudom, én akkor játszották el össze. Mm -hmm. Hát de nem, sajnos nagyon nem is sikerült az a film, úgyhogy nem véletlenül. A, viszont a, a, a, a regény, tehát ezt, ezt a ezt az írását, ezt szerintem nem biztos, hogy nem, nem most hogy a gyerekeknek megvan meg bőven a, a, a mai hogy hívják Lukács Andorra, a mai Trabant együttes, meg mindenki. Szóval, az, az, az, az, ahogy, ahogy minket se érdekelt, 80-ban a Sárdi János, hát őket sem érdekli a... a most elnézést a vakják kezdetben, szóval mostanában a ki szóval Őket sem érdekli a, az akkori Lukács Igen. meg a Igen. Trabant, meg De a mit fog, Majd fogja, én mert, én mert, mert a, mert a kultúrtörténet kihagyhatatlanak része lesz ez a dolog, tehát, tehát nem lehet majd Én, mellette én elmenni. Egy misszió, missziómnak tekintem ezt, hogy, hogy, hogy, hogy valami azért uh, átadódjon ezek, ezek a dolgok. ha van, azért vigyenek magukkal a uh -huh. következő generációk, és azt mondanám, hogy praktikus tanács, hogy ezt a regényt azért egy, egy olvasó fiatalnak kamasznak is már akár oda, oda lehet adni, és ezt, ezt, ezt, ezt olyan fogja tudni, és valamit esetleg fog belőle érezni. Nem biztos, hogy azt, sőt, biztos, hogy nem azt, amit mi, és, és nem is kell neki azt érezni. De Búja Péter mi... is ilyen volt. Na mindegy, jól van. É, én okay. azt minden azt mondom, én persze, nagyon, hát nagyon sok minden megjelent, akkor a, a beremény, a tudom, miért ők jutnak eszembe a bereményi, meg a Eszterházi, meg a, a Búja Péter, de de Eszterházi, Eszter a Takó Gábor, stb. De mondom, ez, ez egy olyan regény, amit, amit szerintem most oda lehet adni, el tudja olvasni, is, és még valamilyen is jut hozzá abból, ami akkor volt. Meg esetleg az, egy, az lehet, hogy egy klasszikus. Ez egy haladhatatlan regény lesz. Még ja, ja, Adná az Isten. Én azért mondom ezt, mert, mert, mert akkor, akkor újraolvastam, uh -huh. ugye valami 2000-es években, és, a, és akkor egész mást éreztem már én is benne, tehát nem, nem, nem azt nem azt, amit akkor nem mindegy, nem akarok csak azt akarom megmondani, hogy a Xantusz, az, az úgy látszik, hogy azért szó, ő egy ilyen tipikus antihős, tehát hogy úgy tűnik, és ezért, ezért nincs is körülötte ilyen. Lehet, hogy a, nyilván most nem fogják betelefonálni telefonálni a, a, a kollégáimnak a közvetlen ismerősei, barátai. Vissza, mások meg nem, nem nagyon ismerik azért, mert, mert, mert nem az az ember volt, aki. Hogy generálta az eseményeket. Igen, éreket. tehát az elmúlt tíz évben olyannyira nem tette oda magát. Az elmúlt húsz évben? Az az elmúlt 20 a, évben. A, a volt egy filmje, az, az, sajnos azt viszont nem tudom hol lehet megnézni. Én nem is hallottam róla, csak most ennek kapcsán. Uh -huh. A szoba kiáltása. Igen igen igen igen, igen, igen, igen, igen. igen, igen, igen, igen, igen, filmje, igen az uram karendszerváltás. Igen, van, igen szintes, szintes, és attól kezdve nagyjátékfilmet nem készített. Nem, például a is csinált filmet? Na mindegy, jól van! Hát, jó. Igen, okay. Na, Köszönöm szépen, talán. szervusz! 24 07 az előbb folyamatosan csöngött a telefon, akkor nem tudtuk felvenni, tehát akinek az előbb még volt mondani valója, az vagy mondja, vagy jön a ragaszhatatlan szív. Hát zene, aztán majd lehúzzuk, ha valakinek eszébe jött valami. 24 haló. Addig jó? Addig. Ö, Szafrán vagyok. Pálintás. Nekem Szantusz János az a sípoló macskakő. Bizony. Bizony, bizony, bizony. bizony. Ne feledkezzünk meg róla gazdaggyul alkotásában, Szantusz János már játszott. Így, azt szeretném mondani, hogy, hogy ö, nagyon jó ez, hogy amikor meghal valaki, akkor most emlékezünk rá, meg féljenek a dolgok. De egy gazdaggyulát ne várjuk már, még, mi még hal. De uh, beszélgessünk vele. Uh, uh, jó? Figyelj, gond... A legnagyobb magyar filmrdező. Volt bent a legnagyobb. volt bent az addig jóban. Tudom, hallottam. Tehát akkor. Beszélgessünk még egyszer. Még, még Kétszer. most az, Most kint van Amerikában, a gaz... hát, gazdag úr. Én nagyon örültem neki, amikor, amikor bent volt a, a, az eddig, egyik addig jóban még 2006 igen, előtt. És írt is egy levelet egyébként a, a temetésre. Szantusznak. <köhem> Nekem a Szantusz 68. Szantusz 68. Aha. Ugye? Igen. Az a, a figura, a az alkat, az a szép férfi. Jaj, hát nagyon. Ugye? Ez, ez, ez Hát erről írtam volt 68. Ugye a szellemes, kellemes, jellemes. Tigrisek, én vagyok igen. magam, az a Szantusz volt. Igen, igen, igen, igen. A... Tehát ő. Valahogy azt mondanám, hogy ő, ő egy ilyen etalon lehetett volna. Igen, ezt, és... ezt, ezt mondta róla, a... És tényleg minden hallgatót arra biztatok, hogy, hogy menjen fel az origóra és nézze meg a ez az immemóriám szentúzianos filmet. És azt elmondom, hogy ő annyira jó filmrendező nem lett, mint esetleg lennie kellett volna, vagy lenni akart volna. Ezt így nagyon nehéz eldönteni. Tehát hm. uh, eh, lehet teszni volt. Hát lehet, lehet, de hát meglehetősen rövid volt a pályafutása. Igen, igen, igen. Mely, nem, nem tudjuk, hogy mennyi volt még benne, mert hogy folyamatosan írt forgatókönyveket. Hát az meg jó volna látni, hogy tehát, tehát, tehát, tehát nyilván volt még néhány eh, film a tarsójában. Eh, amit a, a, a Zsilléről csinált film, eh, Zsille Zoltán szociológusról, amit a főutcában forgattunk az nekem annyira nem tetszett de, de nem is tudom, hogy miért nem tehát nyilván azért mert hogy, hogy, hogy nekem Zsilla az barátom volt és, és, és mindig, mindig több van benne, mint amit egy film meg tud mutatni de hogy hogy tehát, tehát nem egy, egy befejezetlen életmű előtt állunk és nem tudjuk, hogy hogy mi lett volna még belőle. Tehát nyilván eh, tök szar, bocsánat a, a kifejezésért a, a, a nemzeti médiahatóságtól, hogy, hogy nem volt több lehetősége eh, filmet készíteni a, a Jánosnak. Biztos tudott volna még hát, megöbb dobni. Már előbb, előbb se. Hát ez, ez a nemzeti uh, ez csak most van. De meg korábban se csinált. Igazán, nem? Nem, nem, nem valóban nem. Hát valóban nem. De, de például sem. a a Klöfi arról beszél, hogy, hogy, hogy a Facebookon pont Enyedi Ildikó írt egy, egy, egy, egy blogbejegyzést róla, hogy, hogy azért tényleg a, a legjobb filmjét azt így nem is ismerik az emberek. Tehát ez az eképés és így tovább című filmje. Az előbb ezt a szót kerestem, illetve ezt a filmcímet. És ez a forgott? Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Igen, tehát hogy ez, ez, ez megtalálható. És, és nagyon pontos film, hát meg ott van a, a Diorissimo a női kezekben Törőcsik Marival úgyhogy igen ja. hát, no ennyi Jól van, meg szerint. Vágvölgyi Bandival kéne beszélni ezekre a dolgok. de miért? egyszer, mert minden mindent tud ezekre ja Vágvölgyi Bandi is mindent tud de hallgatók meg többet tudtok ne. Mindig, de, én mindig de. abban bízom, hogy a, hogy a hallgató az okosabb, mint, a, mint az arra predesztinálat. Persze, hogy vagyok én, Ugye? de de azért, azért jó lenne egy-két beszélgetés. Jól van. Nagyon jó lenne. Rendben van. Jó estét kívánok. Szervusz, jó, jó estét. De. Zene. Aha. Tehát Leocki Karcsi e, halt meg a hét elején, úgyhogy kicsenek látszol innen. Bodorvirág Johnny Pataki Gábor Cucu Árkási Bence Árpási Bence Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget Egy hét múlva találkozunk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 You're the one I love most, the one I can't forget. I'm in love with you, Tudsz valamit? Tudsz valamit? Tudsz valamit? Tudsz valamit? Tudsz valamit? Tudsz valamit? Tanulni, dolgozni és versetesen élni. Ez a három alapja mindennek. Mert akkor nincs probléma a hármas tanuló. Hármasra tanulni, az ötös tanuló. Ötöse dolgozó, a dolgozó kidolgozza a munkaidejét, Utána éljen ahogy tud. Ne huligánkodjon az utasark és megverjen X-et vagy x, -x Adjak az energiát az iskolában, hogy az üdendben. Addig jó, mi